Ez ere ginen, ni gogorik. Kultur alea. Baungitorriak entzule gure garko kultura eta lonetara. Gaur muda taldeko lagunak izango ditugu gure artean. Hain zuzen ere, muda taldeko jortziegoa zama jorkoztajat eta maitena bejanekin mintzatuko gara. Berriki, plazaratuko baitute, beraien lehen lan nuzea. Ondoko astean, saltoki etara iristea espero dute, eta la bada biharkoa asida egun izeneko diskaren inguruko argibide, zonbaitzu bilduko ditugu gaurkoan. Hortzi, egoazek errandigunaz? Uztu, badela giro bat or orokogean jean folka dena, eta gero badaoa pixka bat eskuinez keg mugitzen da, eta baina beti Bada ari hori nun folka beritzea dudan eta bidaiatzen dugu pixka bat denetan. Bamairu kantu bildu dituztelarik diska berri unetan, gaurkoan muda taldeko kidekin izandako dako solasabiaren pasarte zonbait izango dituzue. Eh, jakinik, bihar kantuzkantu emankizunean izandako elkarrizketa osoki entzunahal izango duzuela. Bas gaitetzen! Hemen e, maiaren inguruan, hortziegoaz amaiurra kostajat eta maitena behan ditugu muda taldekoak, eh orotara 5 Bai, hori da. da. Eta hiruak urbildu zarete, diska honen inguruko argibiden ukaiteko, erran badazuen lanak entzun izan ditugula ere, zuzenekotan aritu izan baitzarete, zazken aldian ere, eta guri ratiak antolaturiko tramplenean ere parte hartu duze, e, m, abia puntura dugu guastapen batean. Xutik e, taldean aritutakoak ere bazarete, e, beste proiektu bat da honakoa nola abia duzen e, ba, taldearen... E, Pizteko gogorri edo... Ba, xizten... Be, xutik kanarik justuki. E, talde horretan edo talde horren bitartez e, elgahezagutu. Eta... E, eta boegia ekan e, nik emeia hori nuen e, folk talde bat sortzeko. Eta enekien soberan oiz, baina... Eta hori eskatun nion e, ama juheri e, lehenik. Jani on, e, bo ados izan, izango zinateke ez dakit... E, E, ez dakieta IP luzeago batean dola talde baten sorttzeko eta folk estiloan eta baiet eta gero hortzera ipatu eta hori. Aados ereraz bestedaki gero hoik sutik gelditu nuen eta bo gauzak azkenean uh, aski naturalki egin dira. Ez dut uh, gogoan susen noizera erabaia hartu ginuen baina mintzatuz eta are mm -hmm. hasi uh, talde muntatzen. Mm -hmm. E, Sorreraren abia puntoa, beraz, folk eremuan aritzea zen, hori or, nahi hortarik e, sortu egin zen. Bai, bai, bai, bo gero beraz ez gira bakarik folkean, eh, orain azkenean taldea <laughs> e, garatu da edo ontu da, behar bada, gure proiektua ontzen, eta ontzen ari da, hai, no, ez da ara, beraz e, naturalki egin ditugu gauzak, ez dakita? E, bai, nolestazen nustezana... guk gustenginen bean maitenaren gogoa eta ez dut goginela ere piska bat ohentzustengatsego eta aintzinera eramateko bere proiektu non bai pertsonala hasiera batean eta gero gurutu gira bere gogoari eta beraz sortzen da muda orain egiaxean maitenaren ideia ta gogoa zela eta eta, eta go plaserrekin baietze sustengatzeko proiektuak jana. Mm -hmm. Gure gana, bai, uh, izan da gehen bat maitenaren kantuak uh, sustengatzea, gero berra gure istiloare gajitugula poliki, baren berguk, makairik, maitenaren kantuak sustengatzen dugu berez, uh, gehen bat. Talde bat da, baina Ma ere bere bere, bere proiektu pertsunaren maiten ez da o Ni egin, deia kontra, bo <laughs> Ez talde bat dira eta Ez umaitan tindan sartze baina lasu baina, baina olada gabeza bere proiektu pertsonalaren inguruan da hori sortu. Bai, mamia baina gero hala bakotsak bere lekua badu ta bakotsak bere nortasunaik hartzen du taldean eta mm. emaitza hori da azkenan diska hori da eta pentsatzen dut bakotsak bere lekua duela talde hortan eta eta askatasun guzia ere Ara, ez da, da manatza hilerik. <gülüyor> ba, forma hartzen <gülüyor> ari den talde bat. Horri da. Hastapeneko eh, bide horretan zerretan. hori da. bai, bai, bai, bai. bai, bai. Sure. Baid, aldeak lagurt editu ditu gura bera. Ez panna izkompatzen. Bait, horako zer bait. Ira baki hartu ginuenetik. <gülüyor> <gülüyor> bait. Ba, dagoeneko zuen lehen diska, zuen le numea, e, atera da edo ateratzeko tan da, eh, mendi gutira, ez ondoko astean edo izango baitugu? 두고. Bai, e, astetan ba normalki, normalki o juegunetan o jagiratu biarkoa hasi da egun, deitzen da diska, zergatik? Eh, uh, hori be kantu baten hitzak uh, dira, justuki uh, aitork sara idatitako oso azalaxai uh, kantukoak. Bizan ginoen, uh, ba ginoen lagun bat amun, amankomunean eta uh, biziak indu ildela eta justuki mom, momentu ortarik goitib biarkola sida egun eta asko maite zuen taldea eta eta basuen gogo bat uh, nombait Go Gu bat eramatea eskuinezker eh, jotzeko kontzertu bat zuen emateko, eta asko asko maitizuen. Eta ara, beraz piskabat homenez eh, lagun ugi hortik beh, ortik da gogoa titulu hori edo ematea ere, justuki hori aipatzen zuela. Go, so Baintzun gogo zuazela xai? Bail, okay. hori. Konduko arauak Egon centiak behar du Pespira ko gauak Zdoaz laxai pausaz aitez vinu da ura E zuma kantu kantua e, bildu ara beldu dituzue diska honetan? 13 kantua. 13 kantua. Uh -huh. Eta eh sorkuntza lanak geienak naiz eta eh badiren ere Bai, badira 2 kantu, 3 kantu, kantu, bai. 3 kantu, uh kantu begitzartu ditugunak, ben, bai, guri begitzartu ditugunak, hola, <laughs> eh gero sorkuntza ere Bat bat. Bai, bat ashutik taldeari begitza. Ba, eta ba, bat <laughs> Eta gero bai begiz begiz. Eta, eta uh, patsik egintu? Laguneri eta... Eta irukagena? Sí. Amerikana? No? Amerikana, denak guri hartutu? Eta gure hartutu? Eta gure hartutu? Eta gure hartutu? Horri da, horri da, eh? Beste musikarian baimenarekin ala ere. Horri da, Ba, pieza ezberdinak, sorkuntza gehienak, e, mm. berriz hartuak izan badira ere hiru kantu, esan duzuen az. Artu dituzuen kantuak, sartu dituzuen kantuak azken urte hauetan atondurikoak dira, edo prezeski, diskarako e, lanean hasi eta e, kantuak landu dituzue azken gara iauetan? Ez badira um, kantu nahiko zahak. Um, Fenaiko zahak bai, hama hurte dituztenak. Eta hori, um, eta gero askinen, gure lehen proiektua etzen diska baten itea. Da justuki kantuak uh, sortu ditugu. Uh, eta, uh, ba hori, kantu horiek ginitularik elarik. Prez tebe aiginen, behar din momentu azela diska ateratzeko. Diska beraz etzen lehen helburua. Lehen helburua zena konzertu honitea, taldearen no sortzea gontzea, eta... Eta ara. Zuzuneko ekin hasi zarete, e... zunako arrera izan duzu, eh? Ba. Ona? Ona, ona, bai, bai. bai. Asko ibil izarete? Zasko, uh, baina... zenbat bat konzertu mainitu... Uh, bonspasei... Ba, holako zaitu, bai. Nuzte bat. Ba, etu... denbora hartzen dugu egia jaian, ez kidar. Bai. Ama ahbat gaines, ama ahbat gaines. Bai. Me oro bai, bai. ongi bai, uh, ongi pasada eta publikoak uh, momentu goxo bat pasatu, abstutu. Ukere, uh, beraz hortan uh, hortik uh, uh, ateratzen girelarik uh, momentu goxo bat pasata eta jendeak ere be, bikaina. Kontengira. Konten <laughs> Esango zenokaten, nahiko intimoa dela, egiten duzuena edo eskaintzen duzuena. Intimotasun hori eladazten dela ere konzertuetan, lekuak baduela garrantzi, ez dela. Bai, bai, gero, ah, aritu gira ere, oroko egan hola da eta bustutxe katzen dugula ere pixka bat hori zaitea tuki gozo batean, enuna, ara, naiko intimoa den, baina eginditu bere zena umdiagoak, Eta bi gauzadez berdin dira, baina egia ja, Piskabatin timoagoa dela erik sogtzen du hmm. Ezta musikanaiko lasaia da, batzutan araba doa mugitzera Baina azkenean, hmm. uste duten garrantzitsua dela, izaitea tokitsua hori No. Diskak ari bat segitzen du gaien aldetik eh musikal bada lotura kantu bat eta bestearen artean edo baterez. E, zartu, Nik izango nuke baterez. <laughs> ba, baterez man ba, alerei giro bat bada mena. giro bat bada ba taldearen osea asteko sunuaretik taldearen espiritu bat geroan bestetan ditugun gero kantu hauek janan bezala no la urte ditu eta automatikoki evoluzio bat hartu dute eta ala ere lotura bat badute ber dute preso bat gero temak ez dira bortxaz berdinak mm. yes. Bai da gehiago musikalki loturak musikalki egiten dira gehiago hitzekin baino edo gaiarekin baino da, Ara espiritu musikal batean baina gero jakinez musikak ez diraela baita espada denak estilo berdinean mm. Beraz da, pixka bat hori guk nola senditu ditugun nola, se, bata bestearengi beletik ematea eta Uztu badela giro bat or orokogean jean folka dena eta gero bada pixka bat eskuinez keg eta mugitzen da eta baina beti bada ari hori nun folka begitzen dudan eta Bidaiatzen dugu pixka bat denetara gero Ba, da, zuzeneko dara begira ere jarriko gara, hola hasi duze, diskara iritsi izarete, eta zuzenekoekin segituko duze. E, ba, itu zaiz orduak lotuak, e, bira bedesi bate duzu diskaren aurkezteko, edo nola, nola ituko zarete. Be, hor, oh, hotxalearen emeretzean egingo, egingo dugu gure diskaren presentaketa bai honan. Uh, Medikoak eren uh, elkarte lokalean, han itxan zango gira piskat. Etza aurrengo egun dugunean jaatsaldez, beste askari kontzertu bat, berriak circuituko leiste gure Facebook gunean eta gero aste bat berantago 34an aitokukira baigorrin Vicenteanean. Da gero, mere beste batzuk heldu baina konfirmatzekoak. Hori da. Hori da. Eta baduzue kontakturik, webgunerik, sare sozialik muda Eta buruzko informazioa biltzeko edo? Bago Facebook hori uh, galdi bat, uh, muda izanean, eta hori informazio informazioa gidenak uh, ez dartzen. <laughs> <laughs> uh -huh. Ba hori onge, honekin geratzen gara, azken kantu batean zungo gori bai, e, itxasoz abalean, edo marinera. nela. Oui. Ba eskermila onge, ba eskerme ya, hona <laughs> azken kantu honekin buratuko dugu garko emankizuna ere. Biarrarten zule, eta izanongi. Aio. Ara doa bizitzaren itxas bela Itxaso zabalean barna Atzean ustenditu Baxadiren oroimenak Beti haintzina